Із нашим кораблем ось Всесвіт до ваших послуг. Геш, дивись, я мав рацію. Форд титнув пальцем у перший ліпший абзац. Ось послухай, сенсаційне відкриття у фізиці неймовірності. Як опинитись у будь-якій точці Всесвіту? Провідні держави гуснуть від заздрості. Ого-го-го, тут грають не на Форд пробіг поглядом технічні характеристики час від часу, посвистуючи від захвату. Він очікував, що за час його вимушеного ув'язнення космічна технологія зробить крок уперед, але ж не самимильний. Артур трохи послухав його вигуки, тоді засумував, бо було надзвичайно важко зрозуміти хоча б щось. Відчужно солов він пальцем по якійсь хитромубій панелі, аж поки намацав приємну на дотик велику кнопку. Не замислюючись, він натиснув на неї. Будь ласка, не натискайте більше цю кнопку, спалахнув напис. Він знизав плечима. Слухай но, Форт усе ще не міг відірватись від захоплюючого чтива. Їм чимало довелось пометикувати над технічним забезпеченням роботи і комп'ютери кібернетичної корпорації Сіріуса нового покоління із сля-характеристиками. Що, що сля-характеристиками? перепитав Артур, це що за штука справжній людській якості? Сля? А, о, що? Зітхнув Артур. «Можу собі уявити цей жах. Ваша правда, ваша правда», пролунав голос ззаду низький сумний, із слабким металевим відлунням. Друзі різко повернулись і опинились лицем до лиця зі сталевою людиною. Вона стояла в дверях і всім своїм виглядом демонструвала повну безнадію. «Що-що?» перепитали вони одночасно. «Жах», повторив Марвін, «Що вірно, то вірно, жах і мерзотність. І не кажіть, лише погляньте на ці двері». Він пройшов крізь одвірок. У його мозку замкнулись електричні ланцюги, що відповідали за іронією в голосі. «Усі двері нашого корабля, – перейшов він на мову рекламного аркуша, – мають веселий і доброзичливий характер». «Відчинитись перед вами для них величезна насолода, зачинитись з задоволення від добре виконаного обов'язку». Цієї миті двері зачинились, ніби навмисне хотіли проілюструвати виголошене. Двері рипнули. Марвін кинув на них призерливий погляд. Електричні ланцюги, які відповідали за логіку, пересмикнулись від відрази. Його мозок – почав розробляти детальний план здійснення над дверима фізичного насильства. обговорення вмімкнулись до поміжні ланцюги. «Не псуй нерви через дрібниці, воно тобі треба», – сказали вони, і примкнулись на співставний молекулярний аналіз матеріалу дверей і сірої речовини і мозку присутніх індивідіум. Працюючи у паралельному режимі, вони вирахували ступінь емісії водню в оточуючому корабельку бічному парсеті простору. По корпусу робота пробігли трижаки. «Ідіть за мною», – промимрив він. «Мені наказано супроводити вас на капітанський місток. Мене, у кого в голові комп'ютер завбільшки більшкий з цілу планету вони примушують виконувати чорну роботу. І ви називаєте це життям?» Він повернувся і почволав до ненависних дверей. «Перепрошую, Форд». Кинувся на вздогін. У підпорядкуванні якої держави знаходиться цей корабель, дивіться. Марвін здавалося не чув питання, захоплений процесом відкривання дверей. Вони відчиняються. Від них зде кілометр тхне увесливістю. Двері запобігливо зітхнули і розчинили. «Сидіть за мною», повторив Марвін. Двері м'яко зачинились за останнім, вдоволено зорикнувши. Хочеться щиро подякувати кібернетичній корпорації «Сіріуса». Буркотів Марвін собі підніс, насуплено крокуючи начищеним до болю в очах коридором. Давайте створювати роботів із справжніми людськими якостями. Ось вам, будь ласка, погляньте, що вони зробили зі мною.